Hoofstuk 169, die vis maaltijd, die kynkie maan Joosef dat hy bedien wil word en Joosef sy afwysende antwoord, die ernstige antwoord van die kynkie Yahshua en die voorspelling van die vergoddeliking van Miriam, die seenende woorde van die nederige kynkie. Wel draai het Joel die gebakte visse op een rooster binnengebring en op die tafel geplaas, Josef het dadelik aan Elkie 'n groot porsie gegee, waarby hy homself ook nie vergeet het nie, maar vir die kindjie het hy vanselfsprekend geen porsie voorgesit nie, want hy het in elk geval 'n stukkie van sy moeder gekry. Die kindjie was egter hierdie keer nie daarmee tevrede nie, maar wou ook 'n hele porsie hê. He. Toe sê Josef: "Maar my allerliefste seentjie, my Joshua, dit sou toch te veel wees vir jou." Ten eerste sou jy dit onmoendlik heeltemaal kon opeet, en ten tweede, as jy dit sou opeet, sou jy daarvan siek word. Sien jy dan nie, dat ek daarom by jou moeder al reeds een groter portie voorgezit het, omdat sy vir jou moet sorg nie? Wees daarom net heeltemaal rustig, my sienkie, want jy sal niks te kort kom nie. Die kynkie sê, dit weet ek wel, en nog soveel meer, wat jy nie weet nie maar toch sou dit gepas wees as jy ook die meester in porsie portie sou gegee het. Wees jy wel, wie my al die koning van Salem was? Jy weet het nie, maar ek weet het en ek sê jou, die koning van Salem was die meester self, maar buiten Abraham mag niemand een vermoede daarvan gehad het nie. Daarom het Abraham voor hom tot op die aardbodem gebuigd en het om vrywillig vry van alles die tiende deel gegeen. Jozef, ek is die selfde en jy is net soos Abram. Waarom wil jy my dan nie die tiende deel van hierdie goeie visse gee nie? Waarom weis jy my na my moeder? Wie het dan wel die vis en ook die see gemaakt? Was dit Mirjam of ek, een koning van Salem in ewigheid? Kyk, ek is hier in my eiendom van ewigheid, en jy wil my nie eens in jylle porsie vis voorsit nie. Daarom sal het ook gebeur, dat die mense eendag verreweg groter porties aan die moeder van my lichaam sal voorsit, as vir my. En ek sal moet wag op wat my moeder voorgezit word, en die ordening van Mel Melchiseer ek sal ver wees. Jozef het nie geweet nie wat hy daarop moes sê nie, Hy het echter dadelijk sy eie porsie in twee gedeel en aan die kynkie die grootste helft tevoor gesit. Maar die kynkie sê, Wie my iets gee en daarby een deel vir homself hou, ken my nie. Wie aan my iets wil gee, moet my alles gee, anders neem ek dit nie aan nie. Nou het Jozef Volvreigde ook sy eie deel aan die kynkie toegeskyf, maar die kynkie het sy rechterhand opgehef en die twee dele geseen en gesee, Wie my alles gee, wen honderdvoudig. Neem die vis weer vir jou, Jozef, en eet. Gee my dan wat jy sal oorhe. Nou het Jozef die vis weer geneem en baie daarvan geëet. Toe hy nie meer kon eet nie, het daar nog soveel oorgeblei, dat het vir twaalf persone genoeg sal gewees het. Die kynkie het toe geëet van wat daar oorgeblei het.